ירמיהו, פרק ל"ט בשנה התשיעית לצדקיהו מלך יהודה, בחודש העשירי, בא נבוכדרצר מלך בבל וכל חלו אל ירושלים, ויצורו עליה. בשתי עשרה שנה לצדקיהו בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, הובקעה העיר. ויבואו כל שרי מלך בבל, וישבו בשער התווך. נרגל שר עצר סמגר, נבו סרסחים רב סריס, נרגל סרעצר רב מג, וכל שארית שרי מלך בבל. ויהי, כאשר העם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה, ויברחו, ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החומותיים, ויצא דרך הערבה. וירדפו חיל כשדים אחריהם, וישיגו את צדקיהו בערבות ירחו, ויקחו אותו, ויעלוהו אל נבוכדרצר מלך בבל ריבלתה בארץ חמת, וידבר איתו משפטים. וישחט מלך בבל את בני צדקיהו בריבלה לעיניו, ואת כל חורי יהודה שחת מלך בבל. ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים להביא אותו בבלה. ואת בית המלך ואת בית העם שרפו הקסדים באש. ואת חומות ירושלים נטצו. ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו עליו, ואת יתר העם הנשארים, הגלה נבוזר אדן רב טבחים, בבל. ומן העם הדלים אשר אין להם מאומה, השאיר נבוזר אדן רב טבחים בארץ יהודה, וייתן להם קרמים ויגבים ביום ההוא. ויצב נבוכדרצר מלך בבל על ירמיהו ביד נבוזרעדן רב טבחים לאמור. כחנו ועיניך שים עליו, ואל תעש לו מאומרה, רע, כי אם כאשר ידבר אליך, כן עשה עמו. <אסיימו> וישלח נבוזרעדן רב טבחים ונבושזבן רב סריס, ונרגל שרעצר רב מג, וכל רבי מלך בבל, וישלחו, ויקחו את ירמיהו מחצר המטרה, ויתנו אותו אל גדליהו בן אחיקם בן שפן, להוציאהו אל הבית. וישב בתוך העם. ואל ירמיהו היה דבר אדוני בהיותו עצור בחצר המטרה, לאמר. הלוך ואמרת לעבד מלך הכושי, לאמר, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל. הנני מביא את דבריי אל העיר הזאת לרעה, ולא לטובה. והיו לפניך ביום ההוא, והצלתיך ביום ההוא נאום אדוני, ולא תינתן ביד האנשים אשר אתה יגור מפניהם, כי מלט עמלתך, ובחרב לא טיפול, והייתה לך נפשך לשלל, כי בטחת בי נאום אדוני.